واغسد القلب الذي ضج صدقا وابتهل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للعالمين صلى الله وسلم وبركى لنبينا محمد وعلى آلكي وأصحابي الجمعين والله إلا إلا ما انك تنأ إنك أنت العليم الحكيم والله إلا بما لم تنا وزيدنا المن يارب العالمين Sva slava ih hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka je njemu slava ih hvala, molika kolika je njegovu veličina i koliko samo njemu uđelevala, toliko je, neka su salavati i salamina, lobov poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove sklave, sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dan. Juče, kao što ste mogli čuti, vidjeti, bili svjedoci, Bilo je govora o nekom neophodnom znanju svakog muslima, a pogotovo dakle onoga koji treba, želi da poziva druge, koji im pojašnjava vjede. To su otpriluđe bila osnovna pitanja koja trebamo poznavati, koje ima, trebamo pozivati druge. Vidjeli smo koliko poznajemo ta pitanja, odnosno odgovorene mizlje. Pitanje koje se često postavljaju, zbog čega je tako naše ponačanje. Vjerujem, a ima nas koji su desetak, petnaest, rodina po halkama, po skupovima, traže znanje, slušaju znanje. Međutim, kada se postave tako neka pitanja, u redu, ako se traže definicije, to je druga stvar. Ali ako traži se od tebe da govoriš od sebe, svojim jezikom i ti ne znaši, ta osnovna pitanja, ono je to problem. Zašto nema bereteta u našem zanju? Bez znanja. Ne možemo u njih prije svega živjeti. Kao vjernici. Ne možemo, nemo se čemu nadati sutra, na drugome svijetu. Kako da ponudimo drugima, ako mi nemamo, to tako kaže se, onaj koji nešto ne posjeduje, to ne može ni ponuditi drugome. A sve jedan od nas želi prije svega na dunjalu, da živi lijepo, Makar bio vje na iskušenja, bude li imalo znanje, prije svega živjeće u rahatluku srca, a zatim, kroz šarijetsko znanje, kroz upute, smijetica, Allaha želevala, lobovo, sanitarija, sabato slavno, moći će pronaći rješenje, izlaz iz tih iskušenja. Pogotovo na drugom svijetu. Na hviretu da čovjek počekuje uspjeh, živio je daleko, daleko od znanja, teško. Zatim, kako pozivati druge peznanja? I o to je vjerovatno da se Šej Hadnan doticao. Najpečatljiviji za sve ovo što govorim je jedna od najkraćih sura. Ne najkraća, ali najkraćih sura. Dakle, sura Rasa Svemarama dobropoznata, o kojoj su govorili mnogi učenjaci, da je ona dovoljna čovjeku za razmišljanje. Dakle, čovjek popravi se u životu, da shvati šta ono je cilj u životu, da shvati šta mora da ima u svome životu da bi se imao čemu sutra nadatio tako. Zadnji hajed sura El govori o tome. Allah žele vala zaklinje se vremenom i nije džaba. Ta sura odpočeta s vremenom, a zatim spomenute osobine koje trebamo imati u tom vremenu kojem živimo. Allah žele vala zaklinje se vremenom da nam ukaže koliko je bitno vrijeme, a juče je bilo također nekoliko karakteristika ovog vremena, jer tako da ono što prođe neće se vratiti i također jedna od karakteristika je da vrijeme vrso prolazi. Da vrijeme vrso prolazi, da treba čovjek da nas koristi maksimalno. Zbog toga dželavala se i surom vlaser. Tako je vremena. Doista svaki čovjek je na gubiti. Sve jedan čovjek osuđen je na propast. Izuzem onih koji vjeruju, vjerovati se ne može bez znanja. Ne možeš imati iman ako nemaš znanja. Moraš da naučiš šta je ima. I onih koji činje dobra djela, ako ne učinimo, koja su to dobra djela? Šta je to dobro djelo? Dobro djelo ono što ja i ti smatramo da je dobro djelo? Ili je dobro djelo ono djelo koje Allah voli, koje je propisao, kako ga je činio, poslati, ono me dali To je dobro djelo. Dobro djelo ono djelo koje Allah prima I oni koji savjetuju jedne druge, isto. I oni koji savjetuju jedne druge, strpljeni. Za sve ovo, vratimo li se, vidjet potrebno znanje. Sjedimo godinama, ne imamo znanja. Ljubomorni smo na Allahu vjeru. Želimo da druge pozivamo da uđu vjeru. Bez znanja, braću, ne ide niti. Napravit ćemo zbog naše ljubomore, zbog naših emocija, nakon će više velaje. Ukoliko te naše emocije, našu ljubomoru nezaustavno sa šarijatskim znanjami. Nije džabah poslati Karijs salop slavne tako govorio, šaljući Moazimu džebela, poziva ih prvo tome. A ako prihvate, poziva im da tome. A ako prihvate, pozivaj im odan tome. Ne? Govori bilo šta, pita ga. Kako ćeš odgovarati kada budeš upitan? O Allahovoj knjizi. Ne nađeš Allahovoj knjizi. Kako ćeš onda? Od sebe? Ne. Tražit ću posunetu poslanika i im Ako ne nađem, tražit ću govora s Haba. Ako ne nađem, onda ište ih vatim ja. Ne? Onda ono što sam ja shvatio od vjeri, pokušat ću, pokušat ću na osnovu toga da odgovaram. Dakle, ima ta neka postet moramo biti svjesni vrijednosti šerijetskog znanja. Zašto ne pristupamo šerijetskom znanju na ispravom načinu? Zašto nas nema ima na halkama i zašto je naše takvo ponašanje na halkama Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Zato što nevrednujemo šerijetsko znanje. Nemojmo makar mi da budemo takvi. Drugi ljudi vrednuju svakog drugog više nego onoga koji nosi šerijetsko znanje, nažalost predmjeno svakog drugog vodinstalatera, a ne spomnijem veterinara i osta, od onih koji nose šarijevskog stranja. mi da budemo takvi. Kada Allah učinio, nosio se šarijevskog stranja, a to gledaj da budeš ti. Allah je učinio posebnim ljudima, napratim nasljednicima vjerovjesnika. I tako, kada nije došlo u Hadisu, da su učeniki, doći od ovog Hadista, da su učeni nasljednici vjerovjesnika. Vjerovijestci, najbolji ljudi, onih koji traže znanje, ozivaju tom znanju, žive po tom znanju, nasljednici su vjerovijestni. Allah subhanahu ta'o u svojih knjezi govori o šarijaskom znanju. A mnogi nađu. O njegovej vrijednosti nosilaz, o gubnosti neznanja, džahva. Trebamo se upoznati sa tim Kur'anskim ajtama. Nema, vremena da čovjek detaljno citira sve te korakanske ajde. Jedan možda od naj upečatljivih ajde. Nima li niko da bi spomenuo. Ajde koji govori o vjetnosti še rijezko znaju. Samo kada vidigam destnu rogu bilo li vode. Ava najde. Ava če ne misliko je stavljeno? Anesti ajde sure muđak. Anesti ajde sure muđak. Tako. Jepaj ila vilevina. Amenu minko. Vilevina u jedan rajad koji je govore o vrijednosti 11. ajad, Sura al-Muđanara, gdje kaže Jal-Lawala, Allah će između svi vas, ovo ljudi, na posebne stepene uzdihnuti vjernike, a između njih na još visočije stepen. Nije rekao za jedan ili dva, već je rekao na stepen, uzdihnuti one među koji imaju uzdanje. Allah Jal-Lawala će uzdihnuti učene, dakle na najvisočije stepene. Zatim, Te vidite, ja izrazumio tako. Kul hel jeste vile dine ale mun, vile Reci da su isti oni koji iznaju, oni koji ne znaju. Dakle, Allah pravi razliku. Allah pita, ali ovo je pitanje s potvrđivanja. Allah na mnogim mjestima koji se i taj na tož pita, a odnosno čudim se. je moguće da vi ne pravite razliku između onih i oni što kaže u Jalla Vala, en tareke te feale robu Obraćao se poslaniku, ali i salatu sam, obraćao se mušljicima, obraćao se kasnije svima. Jesi li golan vidio sad? Nisi vidio šta je Allahu radio sad drugovima slona. O tome se pričalo, jer tako, zar nije taj događaj uzet i kao događaj od kojeg se počelo računati vrijeme, godina slona, pa kaže, rodio se u godini slona, rodio se nakon godini slona, toliko i toliko godina. To je bio važan događaj, o tome se pričalo. Pa Allah kaže, jesi li vidio golan بس بس على سيدي هو تاريخه اللي سي الله قالوا هو في 9 مايو صورزمر رصي كيف tako نغي بورقانسكي ايد كوكو الله احد وله الكافرون ما يشر من وجه Surjin prili ayet, surah u kočnje, sti. Kul pet surah u sa riječi kul, ayeta hamnogu. Allahuma po salliku alihissalatu sam, čo je to lvi dole mene? Dori čo kur'an je bio narječen po salliku alihissalatu sam da dosta vjer. Cielo kur'an je dosta Ili tako, kaže ajša radijallahu taj lažaj. Ako vam kaže da je nešto prešutio od horkana, znajte da vam laži. Ako je poslanik Alihi sallam nešto prešutio, neko to govori, da je prešutio, znajte da vam taj laže. Kada je dostavio ajte u kojima se kvori, tamo, imali određeni horkanski ajte u kojima Allah kvori poslanika, abe se o te vrlo, namrštio se i okrenuo tako, uzanjem, džuzam, međuzom. Džuz. Namrštio se i okrenuo, poslanik Alihi sallam, kada mi je došao, abola Ibn Mehtum. Htio da ga pita, joj je sljepac, htio da ga pita. Subhanallah, je li ikda razmišlja ovo majto? Je li taj Je li vidio poslanika da se navrštio Ukraina? Nije ni. Ali to je posebna kategorija s kojom se treba posebno uhoditi, fajti poslaniće. Ne smiješ da se mrstiš i da se odrećiš od Tu sljepac nije vidio, on li je vidio gospoda sljepca. Allah i mnogi drugi. Početak sura Tahrini tako, Kao dobro, kao kada je Allah Subhano kao dovoljno postavljeno, nikom mori da je dostavio te ajde kojima se on umario, a zasvjetljeno dostavio je sve ajde, cijeliko. Međutim, kažu komentatori Kur'ana, sure i ajde koji odpočinju sa ulj, te sure i te ajde posebno je treba ovega dostaviti. Reci, obavijestiti, posebno dostaviti i zastan povuči Kur'an redove. Imam određeni diovi, svaki dan da prouči. Neka uzme mm. sezni, sve su po strani i neka zapisujete ajeti. Evo na sure nam se lako pratiti, pošto znamo koji je I vidjećete da su to ajeti sure posebne sadržali. Zbog toga mu je bilo na rizum da ih posebno postati. Unaka je ovo dubira pri nas suraka. Pratite se na komentari, shvatit ćete zbog čega je Allah i završio sa ovom surom korakati. Hm? Kako ide bio sura? eti utječem se gospodaru ljudi vladaru ljudi istinicom Boga svih ljudi od zla šejtana napast od onoga koji i povlači se napada povlači se koji ubacuje res u sve sve srce kada se uđe spomni srce duše zadnje što spomnie, se spomni je Kur'an spomni se srca Allah za veliki Kur'an sa na pomenom da treba važda vodiša chunam svome od srca ti sve zavisati. I tvoj dunjano i tvoja hlijed. Tog što je došlo u Suriško, a vrl, 88-89. majtu, ja umjela janferu mladom, ila menet Allah i tl'abinsalim toga dana, čovjeku ništa, niđe vijeti i nekak potomstva, samo čisto srce. I pogledajte ovu suru i prethodnu suru. Kaže, reci, putječe se gospodaru ljudi, vladaru ljudi, istinskom bogu ljudi. Spominja Allah o sebe mnogo ovdje. Da tražimo zašto da lahko je gospodan, da tražimo zašto da lahko je vlada, da tražimo zašto da lahko je istinski pol, tri puta Allah je spomnije sebe i traženje zašto je od njega radijednog. A u predvornoj suri kaže Ne kaže da je meliki ili felik, ne kaže da je ira ili felik, ne. Već kaže da je odbira ili felik, zatim spomnije od čega treba da se traži zašto. Ono zadnjo, srce je Svaka takva sura koja je od Pršnje Sakul promatrajte i vidi se te Kul Wallah pehad, posebna sura, vrčina Kur'ana. Kuljaj velkjafiru, po pojedinim predanjima četvrtina Kur'ana, Kodib nabasa ili nomer radijel Baha'na, četvrtina Kur'ana, posebna sadražnja. Sura koja poziva na odbacivanje svih ložnih božanstva, ovožavanja Allaha jednog jedinog sadrata do svoje smrti. Sura Džimli, posebna sura. I tako je, jaj. Tako je ovaj jaj. Ne vidite Reci, sar mogu biti ti oni koji znaju oni koji ne znaju. Ne mogu biti ti si. mogu biti ti Ima razlita između onoga koji više staje, manje zna. Kamali između onoga koji staje, ne Zatim tražim ajde, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, pa čakirija, ajde koji dovi obitelj, da ne bio da to je ovdje. Recimo je. Allah se najviše je brvo bojezni. Allah se najviše. Ej, k'laci, to smo ja insure patiraju. Inama, jaka ša Allah ime ni Hvala vam što nejste rečo rekovala. To kur rog vizitni ilman. To kur rog vizitni ilman. Jereći gospodaru poveća imizdanje. Uptajte korpanu početka do praja. Ako nasi je te dobu, odnosno zahtjev pasto ovdje Allah rečuje poslaniku da traži od njega da mu poveća znanje. Čitajte od početka do kraja korana, hoćete li naći ovakav zahtjev da traži poslanik ali i sadzamo da nešto drugo. Gospodar u povećanju ime, gospodar u povećanju potomstnost, gospodar u po dužbi životljivije i gospodar u povećanju Ne, ne. Ište ga se jasno zaključuje da je znanje najveća platova. Znanje šarijaske oznanje je najveća blaga. S njimi upoznajem svoje objeve, jačaš svoje objeve, upoznajem svojega gospodara, prosto jačaš svoje objeve. To je puncik, kako je došlo u hadisu, men sebe je te talitlan, jer temi sufiih i ljima sa hradom lobo, lebo bih i talitani dođene, koji zabere put, a na njemu traži znanje, Allah se mu zbog toga ulača ti put dođene. To neficije svima. Koliko se trudimo? Koliko se trudimo za tu najveću babelu? Koliko se trudimo da se razlikujemo od neodnevno? Zašto? Dolazimo u džaniju, dolazimo na halkac, ušavamo predavanja, dolazimo na seminare kada izađemo od tada istiko i je ni Možda u ospojavljšnjosti, to je še pričao jedinom tog razliqu. A što drugo? Ne smije vidjeti kaže ima razlika, sigurno ima razlika, između unih koji znaju uniko ne znaju. I mora biti razlik. Mora biti razga, ne možemo se konašati i kao u nekada kada nismo ništa znali ovdje. Moramo biti drugački. Hoćemo posredo i stepene, evo, sa znanjem. Hoćeš da se uzdinješ, da budeš uvreden, da imaš ponos, uživaš ponos, zraži Ima još jedan najbolje, posredan najbolje. Vredna je ste je surovim Mohameda, jeste te, ali ima prije uralima je sam mestre Justinova vam neka allah sigdeci da nema isiginskog boga mimo njega omoz bogovo tajvom nas tvorio s bogovo tajvom nas stvorio u terhina s bogobožavanjem njega jedno jedino sve i kao svih poslanike i imama dali sve i naredili sve od toga, da se je on jedna jedina Boža. I on to. Zatim, ko svjedoči još? Mjerno. Najbolja stvorenja na nebesima. A zatim najbolja stvorenja na zemlje. Ovo je u religiju. I oni koji imaju zanjem, imaju data zanjem. Sve treba da nas postati na tražno Da budiš na dunjavu u najboljih cijestvore Da te Allah zajedno, Allah ovdje zajedno spominje, jer učeni ljude nakon se da te Allah nakon na srta uzme za svijetovka, da je On jedan jedin. Nema li se počastiti. Nema li se to treba da nas navedeti, da gražimo stanje i da osminno prisutimo stanje. Hadisko Zuharije u nemuslima, prak ovo. Kome Allah želi dobro, poduči ga vjerima, odnosno olakšam putev dučenjem jer. Doslovni mudakarži jer. Ni to tako kaže, tako se trebu jer tako. Allahu lakša inshallah da postat nemuzin, niti da onih koji traže jer. On je taj koji traži jer. Šejhul Islam ibn Taymija rahime Allah imaju osvet na ovaj hadis u drugoj knjizi. kojih čovjek prva dobro, da se zakljuje. Kaže, štepoli slavni ono taj mnije, iz Hadisa svojno znak učuje, kome se ne želi dobro, ne traži znaňa. A so došlo, upome Allah želi dobro, polakšavamo put to učenje znanje, poduči ga je Učini ga od onih, koji traže znanje, uče vjerke. Kome se ne želi dobro, kome ne uči vjerke. To je tako. Zar misliš doći tako lahko do dženeta? Zar misliš tako lahko doći do Allaha, njegovog zadovoljstva? Nemoš. I drugi agres, brojne agres. Ono što je biti kod traženja znanja, imaju određenim uvijek. Je li tako? Vjerujem da bi svi sada, kada bi bili odpitani zbog čega sam došao ovdje, traženja, znanja, razdošam, o čemu se priča da bismo prije svega iskreno radi Allaha, tako? Ja nisam zonio kofe kvala sa svojom, nema ga, nudi da donesem, da vam podijeli. Niste zbog toga došli. Čuli ste to za mene tamo neko, negdje priča, on priča, hajde vidimo sva priča. Iskreno smo došli radi automata. Ima nudi određeni pokazatelji iskrenost i utraženost. Bez iskrenosti ništa se ne može postići. Nema vereteta ni učinost, pa ni u znanju. Tako nismo iskreni. Sve djeta Rekao bi, ja sam došao iskrih. Kada je upitan imam najped rašan je Allah utarala o najboljem djelu. je rekao? Rekao je znanjenje na najboljem djelu nakon obaveznog djela. Obaveznog romansa, posta i ostalog. Što nam je Allah propisao, što nam je Allah propisao. Jel, propisao kao obaveznu parku, drugu okresu. Rekao je znanjenje. Ako bude iskren, nije kod onoga ubi ga rašan. Nema bolje djela. Nakon obaveznih djela od praženja šelijevskog znanja korikovno bude iskreni. Kasnije su učenjanci ovu njegovu izjavlju razmatrali i spomenuli uvijete iskrenosti pri traženju znanja. Šta se to mora isporiti da bi čovjek bio iskreno praženu znanja? Šta se to mora ispuniti kod čovjeka da bi imalo vereteta u znanja? Imam Ahmed je dalje rekao, kada je bio ubitan, što to znači biti istinu traženju znanja? Rekao je da tražiš znanje da od sebe otkoniš ne znanje, da bi od sebe otkonovo ne znanje, a od drugih. To je ono zbog čega smo i godili. Da naučimo kakvi trebamo biti da bismo sebe popravili, zatim drugi. A su učenjaci spomneli šest uvijeka, možda je neko istušao. Ja sam na mnogim mjestima govorio o ovome zato što je potreba. I te kakva potreba? 10-15 godina smo uvijeli, slušamo, čitamo, da na nama se posebno ne vidio. S nekom računom, kad sam obrađivao detak s vama ne mogu. Ove uvijeka rekli su nakon prvog i drugog stanja. je možemo tako. Rato što ti nema pripracije. I nije nam imalo čutko zašto pripracije, da nema ni znanja. Pa kažu prvi uvjet, prvi koji kaže došao sam ovdje iske, radi Allah, da stekljam znanje, od sebe otklonim neznanja, a zatim po drugih, posle na ulici, u komširu, u rodbini, da ih podučavam, prvo je kada dođeš na predavan uđanju, na halku, na seminari, Sijediš i gledaš u predavača. I da ga slošaš. Ima braće koji dođu u domo gdje se dobro je ovjeriti, pokreće se lijevo testo, telefon izvadi, pregleda, tog predavaš priča. A on, ko bila došao, da od sebe otpodi neznanja, ko se ne može kontroliti. Na imanje vremena posvjetio predavača. Čovjek je napričao Stahar pričao, izađe, šta je pričovalo, dobro je nešto pričovali, o čemu je pričao. Onaj koji hoće da stekne znanje, koji hoće da dokaže da je doista, iskreno svojom tražanju znanja, dolazi, sjeda pred onoga koji govori o znanju, sluša. Vladi suđi bila, tako kada je došlo ovo, u liku neznanica imamo ono pojedine adabe, između ostalih i ovaj vada, kako se traži. Na da je došao cijelo na koljenak predposlanika Ali Savato Asad. Svoja galjena približio od snjegova, svoje ruke stavio na svoja stegna u pojedinim citatima, ali nisu toliko vjerodostane kao ovaj citat, spominje se da je stavio svoje ruke na poslanikova stegna toliko da ukaže na blizimniku i toliko da ukaže na... A, da uzimaš od onoga koji je blizu tako da uzimaš, čvrst od njega stegnuo ga, stavio svoje vuku na njegove stegnuo. Dakle, sjeziš predučeno i gledaš u njega, slušaš. Mnoga braća da predoleze, opet ću se, zaviruju tanovalno, a kažu došli smo da od konih od sebe ne znam. No, u brojnim hadisima spominje se kako su oslavi tražili znanje, kakvi su oni bili na skupojima uposlanika Arisa rocam, da se spominje u brojnim hadisima. I kod mnogih učenjaka hadisa, taj citat, taj hadis, da su ashabi sjedili i bili su mirni na skupu poslanika, alihi salatu, santo riko, kao da su im na njihovim glavima bile ptice. Odnosno, kaže se u komentaru, ako bi letjela ptica iznad njihovih glava, komu to je mogla da sleti na svakog vodnjena? Mi se vrtili, pomirali, počeškali i ostali, nego su bili mirni i gledali poslanim kraljih sa ovacom slušali. Takvi trebamo biti njih. Zato vidjet ćemo osobili mnogo mnogo učiniti. Zatim, sledeće od uvjeta iskreno za odraženju znanja djestiteta razmišljamo ono na ono, okončenu nam se govori. Smirno sjedimo, gledamo predavača i da razmišljamo ono o čemu se zove, odnosno da ga pratimo i svojoj unutrašnjosti. Kao što da ga pratimo svojom spoljačnosti, sjeli smo tu mirno pred njega, da pratimo i svojoj unutrašnjosti. Ima vraćaka, imam na halkama, takvih mnogo, i dođu i gledaju tebe. Uđutim, gledaju kroz tebe. Ti dok njega poglašti i vidi kako mada kroz tebe. Desetom tamo nečemu razmišljaju. I kaže, ja došao da nam Ono, nećemo desetno razmišljati, ono, neće iz edela, iz edela prema tebi da se vrti, smire je, otikli, pa dok ga poglaši, no. viš, On tamo nekoliko se. godine, ne može tako. Bojali se da je to han-han licemirna strušenost. svoju spoljašnjostost izgradio, mezutim, i unutrašnjost. Kao u od njih, to je tako. Nije ispravljeno. Zato ima opazan, ovdje tako, u svojim mamima, šestnaest ja. Vi govorimo, i poznato nam je pravilo izdresirati, da se ne osrćemo mnogo na povod objave toga ajta. Svihaj, ilukihaj. Ne osrćemo se na povod objave, već značenje ajta. Tako. Kaže se, nema ibreta nema povuke u sebebredu. Povod objave nekog ajta, već je ibred povuka u uzima iz značenja Kogod se o tom, a eto neka da se tajajaj, podnosi na njej, ne, na onom povodom koga je objavljeno. Pa kaže Čerljalalo, minhum, minjestemio ili. I od njih ima onih koji te slušaju. Pa kada izađu, od tebe pitaju one učenije o čemu ono malo prije bi reči. قال اخرجوا من عندي تقاولوا الا الذين العلم ماذا قال لك فليس قال بتقيتوني فيما دارت زمانه ومن هو قريبين ويسيرون وسمين ايش ثاني سبب او يايه محمد هو قال دوري منافقين وصوره منافقون تطابق الصوره فاغوري U mnogim surama se govori, o monavcima je o čak takoj sura koja je nazvana po njima. Govori dobrim djelom o njima. U četvrtom ajtov djelu se kaže ke ka ena honu, o žuvundu, osem nebe. Oni su so poput šubnih nasladnijih djelov. Ja se smoliv naći govori, nemoj uzeti, nemoj uzeti, veliko je se odzide. Ovo je arhitekta, dobro radio, neće zid upat, ne imaš potrebe, nemoj budeš od zidara, onih damo, da mi kažem u prijevodu, kako se kaže. Pa svoji sasjedli, pini. Kaže Allah subhanu wa ta'la, oni su uvukot šublji naslovinih deba, naslanjaju se, šublji, ništa ne ostaje Ne pratite uvijek što. Dakle, da bismo postigli znanjenih moramo mnijedno sjediti, moramo slušati ono o čemu se govori. Zatim treći uvjet, da pitamo sve što mi je nejasno bilo. Slušali smo, govorio je, hvala, nije bi to bilo jasno, ali hajde, nema vesna. Ne može tako? Ti došao da otkloniš od sebe neznanje. Kako misliš? to od sebe neznanje. Ono što ti nije jasno, čuo se, zahtjelo ti za odgovor, obovesno ti taj. i tu nema stiga. Nema stita odraženu znešnju. Posnat svom brojniha, kde su kodimama Buharija u knjivskim polopu, stani klupu, Buharija ima knjiga. Kožu, braćate. Če? Kod bu ima knjiga? Buharija bi djelili tako svoje sahi na knjigami. Kožu, baća če? Krije rada ono osa. Ko se povamo smainili. No, protiv, Buharija ima 97 knjiga, 97 knjiga. Tam 97, 97, 97 hitava pro svoje sahi. Treći kitab je kitab u trećoj knjizi, govori o znanjivih, govori je to spomne to, da nema stida o kraženju zdanja. I spomne određeni citatari, lajete. A shabiki, da su dolazile i pitali o svojim problemima, ženska zbitanja, o znanjika li istalo Možda se nekada za crpenio, ali i odgovorio. Čak se samo desiti da dolazi Azhavi kaj pita čudno pitanje pa han poznat vam hadiske. Je li moguće da žena izbociti? Da policira u snu. A tu stoji, to je dolazi žena pita poslanika, a pored njega stoji sutruga umu srnu. A umu srnu spusta nikad od stida. I pita poslaniče da je to moguće. Da je moguće da se to desi žena. Spustila nikad, Rekla svoje lice u li stidac, ne vidi kako se stidi, ali pita. Zatim je rekla Ajša, "Ya Allah, manaha, dinna su jana an-sahabike stidi, nije smječio da traži znanje." I došlo je do gođanja. Bogovo ruk mu je arhida, a što da znanje neće postići dvojica, onaj koji se uhvolio onaj koji se stidi. Znanje neće postići dvojica, onaj koji se uhvolio onaj koji se stidi. Onaj koji je slobodi shvatati da ima dovoljno znanja, ne trebamo više, a napravim najveći jednu znanicu. I ja se stidi Ako nijema stiga, nešto ti nije bilo jasno, ti je došao iskreno, radimo, pa, da odponi znanje i neznanje od sebe, zatim i postoji sutra od drugi mora sve što ti nije bilo jasno ti da. Zatim četvrto. Pa ono o čemu se govore, usvojiš to. Zapamtite, odnosno zapisati. Na bilo koji način. Ali data to uspojito tebe. Ne živimo mi, braćo, novog života. Stotine godina. Da neko dođe nam opet i priča o istoj temi. Treba iskoristiti gdje god si praži da se oskoristiš. Ja uvijek kažem, mat se nalazi od slušao, no od koga slušaj da se oskoristiš. Sigurno, budeš li na takav način oskupao, na ti ćeš se oskoristiti. Ono što se dovolji ti trebaš da ustojiš, da zapišiš, snimjiš, bilo kako hvalitiš. <triži> da može ovo zapamtiti, ali tako? Mi smo Švaburi, mi smo iz prvih generacija, koji kada bi jedan put pročitali ili jedan put poslušali, zapamtili bi To su bili ljudi, a u ono ovom najbolje znači se ponaviti. Poznat na, Poznatno, na slučaju malo hvalije kada mu je iscikirano stotinu hadisa na podresan način ispremetani alamci prenosi alamci. Deseterica učitelja došla i postavila ispred sebe datak. njegov hirs i njegovu inteligenciju, provjeraju i postavila ispred sebe i svaki od njih deseterice po deset, a nisam. Međutim, ispremetali metnove sa senedima. U senedli su i on je oslušao od svakog po deset, zato je dakle, stotima lisa. I nije čudno što je on počeo da odgovaro pa kaže nije tako. Prvi Hadis nije jednako, drugi Hadis nije jednako, treći četiri, stoti Hadis nije jednako. Nije čudno što je oni citirao pravilno Hadisa, to nije čudno, jer je znao vama. Ali je čudno što je zatamtio i kao s one rege. je to jedan pravilno Hadisa, druga sa senedima. I se zakontio stotivno Hadisa. Onaj prvi koji je rekao tako, tako, tako, tako, kaž nije tako, ti se rekao tako, tako, tako, a nije tako, već je ovako. Jedan tvoj, poredao ljude pravilno, u srednu, svezao sened za Hadisa. 38, a visos. I imam tepiz isto tako. Sjedim na sjelu, kažemo se 40 da nisam, ponovio je ti dam počet 50. I to su bili ljudi koji nisu imali mnogo grijeha. danas dobro da se znamo svoje ime, da se znamo kako se zovemo, šta se već nizam, imam šafira, tako vidio za mnom. vidio petu ženje. A bilo moje znanje, ali dao hitis Ko čita jednu strancu, kaže se u geografiji da je morao drugom rukom da drugu strancu da mu ne praviti, na drugu strancu kada ne pomješati. Poplapao bi drugu strancu, pročitao ovo. Prvu strancu je jednu potigotav. Kada je vidio petu žene, oslabilo mu, ono, za petu žene ulazila, pa on prokola. Za te se hiđa, vidio petu. Pa mu oslabilo znanje da je morao tako po pročitao pa strancu. To je znak vam Ne <laughs> mi je čitaj, čitaj, čitaj, ne mi je čudovno. Nije čudovno. Prije svega, kakvi grijeci tako je tak grije mi čudovno. Zasigurno ono što će, ako već nastojiš da pamtiš, učvrstiti tvoje znanje prije svega istra. Da ono što slušaš, učiš, radi Allah. Tako je rekao Ibn Abbas radi Allah, na nama shodlo, čovjek koliko je pamti. I pitaj te, momce koji hoće da uče Kur'an, da zapamte Kur'an, mnogo se raspituju o metodama, šeit kako, ona metoda, pisali ovo, ono je metodi. Najbolja metoda je iskrenost. Najbolja metoda je iskrenost, najbolja. Da ti Kur'an bude broj jedan i da iskreno učiš radi Allaha, to je najbolja. To je najbolja metoda. Ako ti je Kur'an broj jedan, ako iskreno radi Allaha, želiš da ga naučiš, naučiš. Da se ostaviš griha, kaže ima malih, ako ima nešto što pomaže hipsu, to je to stavljeni griha. Da ponavljaš ono naučenje, kaže se, nije tajna hivza u pamćenju, da će tajna hivza u ponavljanju. Nije tajna hivza u pamćenju, da će tajna hivza u ponavljanju, koznatovim slučajima ovom, ali, kada je uzeo u cijedu jedan hadist, sen, pa Anansko mnošlaca i hadist i ponavljanju. I sluškinja koja je čistila u podniku, rekao da ovdje drugi hadist više, jer ja sam to zapamtila, sen i hadist. Dađer je dobro, neka prati svoj posljed, svoj posljed, svoj posljed, nastaju dana pite kako bi onaj nariz? Ne znam. Ne znam da spomenu. Jer tajna hipster je ponavljanja. Neko želi da uči to tako. O niskrenosti, neka uči malo, kvalitetno i da mnogu puta poradi. To je najdjevno betonski hips. Je, Uzmi jedan aret ili danas tri areta, dosta. Tri reda, danas dosta, ali po novi, stotinama put. Uči stranicu, nauči ćeš za manje od dvije godine, za osamnaest mjeseci. Za šestnaest mjeseci. Po strancu. Dvije stranice naučiš za 10 mjeseci. Imaš dva mjeseca opet, ali uči na ovakav način, imaćeš betonski hips. Imaćeš betonski hips. Ponavljanje ili prenošenje drugog. Ono što čuješ ovdje, po truce, odmah da preneseš onom do sebe, odati ga za rukom, ej, sad sam čuo priča, to tome, tome, Znajte će ti ostati u glavnom. Vratiš se tvojoj ženi, nije o ženi sa kući i kažeš svojoj ženi o tome, tome je bilo govore, poneseš, odmah će ti ostati takše u glavnom, sigurno. Jel' odiš odav tebe? Na kolavne, na Ali nam u navodu, pravno, uvalno, vrati se kući nekad izajacije, ovdje, jer sad umoram, sutra izlopalo se. Četvrto dal, zapomniš, da zapišeš. Pito nije nam preostalo ništa druga osim da radimo po tome. Onaj koji tvrdi da je iskreno došao da traži znanje, da od sebe otvori neznanje, mora da, da radi po tome. Dakle, nakon što si mirno sjedio, razmišljao o onome o čemu se govori, Zapamtio, zapisao, na bilo koji način je li, zabilješ li, odrudio se, ne preostaje ništa druga osim da radiš potom, je došao si radi toga, naučiš i radiš. A više ne budeš neznalica kakav si bili. nisi se znao taj projek, da ga stanu, od sada praktikujte. I gledajmo što znamo, da to sutra ne bi bio doga skozi nas. Za to sutra ne bi bio dobro smutljivno sjetio, jer se da do često, mislim da ima predavljanje, da ne napomenim na nje. je Evo Boreira jer je koji je puta padalo u nesvijest Kada je došao Tabin, koji je prvi susret sa Evo Boreirom, došao u Medinu, on je bio u Medini i primijetio halku, o kojem Ebu pitao najbliže do sebe ko ovaj, kaže Ebu Barijere. Prenosilom znanje od poslanika Ališislav Zombar-Bolahova se predližavao, kada je Barijere završio sa govorom pristupnima sjevo ispred njega. I kaže, reci mi je na gizu koji si čuo Izraelima od poslanika, ti direktno je na što si čuo od drugih, on je od poslanika, ti što si čuo. radi su tako, Reziš, ti hadis, koji sam čuo od o, tje, na obom mjestu na kojim me ti sa tvitaš, ja, ja bil, bilo trećih, ono trećih treći puta, u se probudio je, kaže, jo, radic, maš to traješ da je ponovio, reču ti hadis, koji sam čuo, poslani kaže, slovo na mnom mjestu, nebilo trećih, to je u pol mesi. Trećih puta, u pol mesi, ešte tri puta, došao, kaže, trećih puta, šukriarsko je u pol namenu, skroz. Osjetio, sam težinu, pa sam ga vrátil i počeo je da tri kategorije što je na svjetog balteđenja. Tri kategorije duđi što je na svjetog balteđanja. Kosmatno, onaj koji je poginuo, tvrdio da je poginuo na ovom put. Ali nije. Allah će vam sutra pred svim ljudima reći lažaš. će ne reći lažaš. Dorio se da se traži da si uzrava. I govorno, se na dunjavu nakon tvoje pogimje, na tvoje skrtljivo odnosno da sudan. Dobio su to što stražio. Pa će biti uzeti za noge. Na nosu, Allah sašlo biti odvučen do džehennama i baći na džehennama. Pa će daći drugi, koji je podijelio sam svoj imetak, Allah mu dao imetka, dijelio što bi naše repli, tako mi šakalo. Pa će biti upritan. A svaki od ovih bit će upoznat sa svojim mjestom mjesto, koji je mjesto čekao onaj koji je poginuo, onaj koji je potrošio imetak i onaj koji je imao stanje. Mi ćemo pokazao pa će biti upitno šta si radio s blagila koji sam ti dao. Pa ti radio sa imetom koji sam ti dao. Kaže, nisam ostavio nijednom temu, nisam znao dao. Dao to tolaži. Već si davao, da se kaže kako se da Pa će biti, pa ćemo želiti. Kako se za tebe govorilo? Jes, da Maslava pomlađo i te ljudi kvaršte, on dijeli kako mišlja. To se govorilo za te. To si tražio sve njete. I treći u jednom citatu stoji koji učeo Horkan, kada i U drugom citatu je tražio znanje i dijelio znanje. Da se kaže kako je učenje. I to sve govorilo. Ganjao diplomen, išao po mjestu, na državu predavanja, raspadao se s drugim, a sam da se Se, dovorilo se, dovorilo danas ništa ovdje. Zato ono što znamo, radimo. Kaže se u onom citatu da učio Korkan radi ljudi, nije radio Korkan. Učio Korkan samo radi ljudih, a nije učio Korkan da radi Korkan. Slovo znanje je iz o kojem govorimo. Zato što god naučimo, radimo Korkan. Kako se odhoditi prema onome, što naučiti. Kako bismo trebali da to prihvatimo, da požujemo ono znanje koje uvišeće, od jedne da bez ikakvog volebanja, kad nam neko pokaže korupanski, a kaže nam radic, šest i šesti uviditelj, tako ne predostaje samo ono, što sam ovdje rekao, jer šesti da pozivamo drugih, da drugima dostavimo, to skazimo. Dakle, sjedimo, Slušamo, pitamo, vidježdimo, a radimo mi za tim prozilom od uvijek da i oni radimo. Kako da se mi oputimo prema ovom znanju koji se govora? Kada nam se kaže korban stjaka, nam se kaže kapis, kada nam se kaže neki propis u na ovome. Pravo znanje je znanje iz koja Ja mislim, ja smatram, to nije pravi poslani je tako pravi što kala Allaho, kala الله kala قال الله irkani min il ilmu naskuke liljilafi sefahetun vejda rasulih uvejna taulih vulana, u sojim lini. Zna je ono što kaja Allahi, što kaja poslani, što kaja oshabitu mačiti šta je rekao ob Allahi šta je rekao ob poslani, ki što oni svijedokšili obja, ki A nije znanja, kaže Mlutajno, već je ja, glupost, ahma, glupost. Da se prihvatiš riječi nekoga drugoga, ostaviš sa riječi poslanika. A Loh da poslao nam, nam na, pojasnih djelji, svojima riječima i svojim primjerima, od početka do kraja svog života poziva ovaj objekt. Nije ostalo nijedan djelji, kaže Ruzar, nije umrao poslanika, ali i sa Lohzama, da nas nije obavijestio ovim učicama koje na se na nebesi. Ako je tako, on daje probise, za siđovno svet, to je jasnije. jedan od zadnjih krokanskaj reka po potpunju je bio vajto u potpunjenju vjeriom. I vijelom nekom to rekom, di nekom, tlaći man svoju vlaku dat ime prema vamo u potpunju. Dakle, uživateš vlaku u potpunju na vlaku dat ono liko koliko od ostališ odpotpune vjeri kakva je objavljena to bi kućeš manje uživati Allah i velo Allah. i kaže ona dalje waraditu lakum je kako ide dalje poznato waraditu لكم stal rekao on je rekao Allah zadovoljava reka, waraditu islamen bina elif el znači, uvarošu, islam bi el islam što znači je ovo waraditu mes'a da se reče slatki je slatko Također, u, u arapskom mjestu ima značenje i stigaralatat sobu. Zadovoljen sam da vam takav sobu, islam budu ne ono što ti hoćeš osmiješiti, što ti hoćeš ostaviti. Ili po tom značenju zadovoljen sam da vam ovaj određen islam budu jer ovaj sam ja odredio, je ovakav sam ja odpunio i imao muhadist koju ubede u vjeru, koju radio u vjeru, ono što mi Dakle, kad nam dođe neki propis utemljen na pravom znanju, na Koranu i Sunnetu, to mi trebamo prihvatiti. Sviđalo se na me, ne sviđalo, nema kolebanja, nema dvomljenja, nema do suzreha. Kaže nam neko, propis na osnovu kurkanskog ajta, ja sam ajta. Na osnovu hadisa, hadis vjerodostiak, kakarja bi vježiti, moslim nije vježiti. Ja mi to trebamo prihvatiti, reći, jeste dakle. tako makar bilo i proti naših strog i strasti. To, što Allah, Jalav Allah, kaže u takovu suri, suri l 36-mu, a to وَمَا خَانَ لِي مُؤْمِنِنِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ إِذَا كَدَ اللَّهُ وَرَسُّوُّهُ أَمْرَوَا اَنْ يَقُونَ لَهُمُرُخِيَ وَلَتُومِنَ Kako je? Došlo? وَمَا خَانَ لِي مُؤْمِنِنِنِ وَلَا مُؤ Telvinin je znak zahva neodređenica, dakle nije rečeno nema pravo određenih vjernicama. I određena vjernica kada Allah i poslanik nešto propiše da postupe po svojih prostora. Ne, ne, dakle rečeno, odnosno svi, nema niko pravo, nema pravo ni jedna vjernica, ni jedna kada Allah usnani nešto odredi dan postupitor svoj prohto. I Kako je rečeno, nema pravo na jedan vjernik, tako se svako ne zavara. Je samo vjerni i koliko sam vjerni kako Allah nešto kaže a ja radi njega. Allah ovdje kaže, naše nema pravo jedan vjernik, nije rekao, nema pravo jedan čovjek. Nije dan muškarac, nije žena. ذلك قال لهم اقراوا من الدين الدين الدين ذاتي انما جاء قال للمؤمنين اذا الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا فقولاتهما منتها 24 Doista su samo riječi vjernih, doista su riječi vjernih. Znači samo vjernih će ovako govori. Kada se pozoru im poslanik u nečemu presu. Allah i poslanik u nečemu presu. Pa se donese krokom od Allaha i poslanika. Doista samo vjernih se kaže, Šta kažeš? Šta kažeš? Šta kažeš? ono sta znači prireda? Da? Čujemo pokorav, da? Evo to mjesno. Čuli smo pokorav. Da, šaka. U prošlom vremenu, gotovo. moj pokoravno? Sve. Pa možemo to da odustati, ne? Doslo je, poznano to jeziku, to što u prošlom vremenu, znači, samia, samia ana, samia yaslu ya vu sadishno na rabu blaga. Samia peravo avtorna. Čuli smo i pokoravsmo svoj. Gotovo, više razmatranja. Allah je rekao kao poslanik, tačka, njema više rozvane na poslan, svojim slučajnjem tude je biljel i tako. Kad somber nam je usprotivio poslanika, kada su došli na doma metke, slobodno vire ste dosta, ne možemo više. Kad su došli na doma metke, nakon što je poslanika Rehi s alutom usnio, a snovi poslanika poslani, poslani su bili istiniti, kad će uđu u metku i tavati te pokavlju, ovo lijezko se hlavio, svi ja Htjeli idu u metru, tava pejonika, istina, Allah će sigurno da poslaniku krenuli na domak meke, na mnogokovci, izlaze i kažu nemožda. Spakvamo ogovor, išemo s porazom, dogovor, vraćate se kući, donosite narodnih deset godina na takav i takav način sa tim tim oružjima na tom i tom mjestu, ostajete toliko. Ono nemožda prijavljate, došli na domak meke. A to je bilo koje godine. U demija koje godine je bilo. Sedme godine, po izvrbi, ono se dakle, oni koji su učinili hijiju ovu, nakon poslanikali ih sa 8. april prilu 67 godina, bili od odvojeni od metljeni. Od Rijetki su koji su se usluđivali izmedine do otvuk u da otvuk umetno i do travali. Do došli na doma da je i kaže vraćati, pa omer ono da, možda prijatelja. Pa ide poslaniku kaže poslanicu, svi poslanicu. Smi na istinu, se vraćati s poslanicu, mi na istinu, što smo da vraća? oni su na ne istinu, na Baltaru nalažu, što se vraćati? Pa dico, evo vekrat, evo poslanic, jesu. Smi na istinu, jesu, što se vraćati, kaže on, postupla po svojim nahođima. Njemu Allah je o ome priča, kaže nisam prestao činiti mnogo do, dobrovojna djavlja i udjeđivati zbog toga što sam se suprostavio poslanih kvali Isasa. Nisam prestavio, neprestano sam zavalo sada zbog toga. Ne mi Allah prostio to što sam se suprostavio Jer je došlo? Tali akve illa dine yuharifuna a nemri da se dobro pričuvaju oni koji se suprostavljaju Allaho i narodbi. U Sibarom fitne, da, li, da se dobro pričuvaju da ih ne snađe fitna ili da ih ne snađe kakva bolna, bolna. Dakle, ono što čujemo na predavanom vraćaju, ako želimo sebi spati, uspije, želimo da se odvojimo, zatim da odajemo svoje porodice, neko nam kaže proopis ne sviđa se, brate mene, ne sviđa se nije iz moga mezheba. ne praktikuje se tako u momeđim i džamatom, ali rekao Allah, rekao poslanik završeno. Završeno. Zatim nakon toga da se tjeramo, da budemo zadovoljni tim propisom, da nam se prsa proširi za taj propis. Trebamo posticati svoju dušu na to. Tamo, odsticati svoju dušu da srti Allahov propis, prihvat i razdraga ga. Nije lako, ali treba odgajati dušu. Kako su naši prethodnice govori vukao sam dušu Allahom. Odnosno, posticao je ovaj da. Ispunjamo ono što Allah praži, što narađuje da radi, što zabranjuje. Naostali nisam je vukao kao Allahva da ona nije plakala. Teško je bilo. Duša hoće provod, igru, zabavu. Kaže, ali nisam je presteo mojci do knjih kriguma razragana. Ako, kako daže, mam, imam šal, ja družio sam se s Sufijom, ona nisam od njih osim dvije stvari. A jedna je, ako dušu ne zaposliš dobrom, ona će zaposlić te zemnikom. Ako dušu ne zaposliš dobrom, ona će te zasigurno zaposlići zemnikom. A to dakle treba udrati svoju dušu. Trebamo biti ubijeđeni da ono što nam Allah naređuje, što nas poslanik naređuje, što traži od nas, to je njegovat. Jer to je jedino domno. U tome je Allah ozadovi sluha. Je li tako? Poznato da nije, eto sinoć sam rekao i to je nam poznato iskos ane, da se Allah na mnođim mjestima zahvjeti. Tako. Kada pogledamo zakljetve, vidimo da se osvijenim Allah zahtjevao. Nama nije dozvojno da se zakljenimo, osim ovom, a ovom je dozvojno da se zakljenimo čime god on mađe. Ali kada pogledamo njegove zakljate, vidimo dakle da se zakljenje nečim što je od ogromne važnosti. Zatim kada vidimo zbog čega se zakljenje, i to je dakle posebna važnost. Zakljenje se ovo vremeno, zakljenje se sunce, zakljenje se noći, zakljenje se duha i mnogo čim I od bilosebne važnosti je ono zbog čega se zakljuje. Šta možemo misliti kada se Allah zakljuje sozum, šta se vidi nakon toga? Kada pogledamo u šunici, vodu, ha, ha, a postoji dolet, zbog čega se Allah zakljuje sunce, noći, vodbara. Šta možemo očekivati kada Allah se zakljuje sozum, šta dolazi nakon toga? Pa kažu tebe, Allah, a, ko znači? فكم يتوقا господа محمدوني نيتشير. ثم لا في انفسهم حرجا مما قضى يسلم تسليما. فكم يتوقا господа محمدوني نيتشير. سvedo u svakom dunjavučkom ili afireckom uvilčom poračamo se na Horkanje suzom. Thummelad jeđidum fi anfusihim harađem min man kalajta zatim da nimalo te gobe u svojim prsima ne osjeće zbog svoje presudove. Poju se jedinom I dok se tome potpuno neopredaje. Previjedit se mora odgajati se potpuno preda toj nas, da bude izadzorovno, da budu u njegovom široka prisa. Zatim, nakon toga, da sve to što čujem i što radimo, radimo radi Allah, ne prihvatamo od toga što je papi tu s nama pa on tako pratit, koji pa mi uz njega im tako raditi. On radi, mi pospar. Ne, nešto što radim, radimo radi Allah, ne radi koga do... To treba da nam stanovno budemo i stanovno da se preispitujemo u raciju. Ne smijemo biti opet ono mi kažem tog od onih koji iskupraju drva noću odrug, kada nema mjeseči nekupo, noći odrug, iskupraju drva po šumi i donesu u kući drva. Samo s kim on sliđa na imenim drvama za šta, Čovjek ne vidi, trpa, trpa, trpa, trpa, dolese u kući ništa. Ne biti od onih koji rade, rade, rade, rade, rade, rade, možda mnogo šta od toga nije radi Alloha. Ali e, nije posumjetu posanikala ah, Isus. Ha, kažu od nas, bolje nikako nego nikako. Bolje nikako nego svakako. Bolje nikako Kada su u pitanju djela, pogotovo iskrenost. Bolje nikada, ako nije radi Alloha, bolje nikako. Bolje nikada, ako nije posumjetu posanikala ja Ko u ovoj, ili bolje ono što nije od njehao? Ovo rednicu, tomu se ozbija. Ili ti danas, i sutra, i preko sutra, i cijeli mjesec, mjesec radio, i narodni mjesec, je džaba radio na konom poslalu? Ne bih radio. jedan, dva dana i rekao, korupaj Ono što nije radio malo, ili što nije posunje, rekao sam nikad ne, jer sam svala neklima zahovac. Svala neklima. Zadnje radicu reka, kako ide? Ili e, zadnje radicu reka. من كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل العمل صالحا ولم يشرك في عباده ربه احدا حسنا وقا شكبيه ليرسوسه الله عندما لي قال الله ديب. ديب ديب عليه برقيم قال الله هوست وسمه جلت من كاني دبره دبره هو الذي يدمه ايي المصلي محمد عليه الصلاه والسلام كما نشيء ولا يشرك في عباده I nekaj Allah'u, svojom gospodaru, koji radi koliko ga ne smatru radi to. Dakle, ono što radi, za to trebamo stati i uvijek se kde ispita. Radi Allah'u, radi Allah'u, radi. Posuneti to, posuneti radi. Nije radi Allah'u. Ima tu širincu, možda ja radi nekak, ulepšam vlas. Odružim, zazvu, zaseždum. Nekaj nekaj. Osnova je. Za farze, kvaljamo onako kako hladnijem svi. Kada smo s drugima klanjamo farze, onako kako klanjimo svi. Kada smo s drugima klanjamo, sunete klanjamo što god duže možemo. A kada smo sami, onda sunete klanjamo što duže možemo. To je pravilo. Kada smo s drugima i klanjamo farze, klanjamo kako drugi klanjamo. Kako smo imali, moramo uvoditi ovaj računa o nima. O tako došlo u Hadesima, preporuka da imaju uvoditi računa o svojim džematljama, ima starih, ima bolestnih, ima žene, ima djece, kako planjamo, kako oni klanjamo. Kada panjemu sumetnih radnima, jako sumetje bude kladen ty kockući, a nie to niekada moramo kladen ty sumetje u džani, panjemu što bržemo, panja dužemo kladnima mluvim iskamo stupcijimo drugie suze. Prad drugima, kada panjemu sumetje panjem se brzo, a kada panjemu škodkuć je sumetje na filę, onda panjemu. Ono što nije radjava, nije kako je posanka, ali ja sam radzio se, postaj se do. Tak, ono što čuje mi iz Kur'ana i Hadisans, neki propis, prihvatav. Kjer je na da bude zadovoljno time. Da bude zadovoljno time, da za joj je draga. Zatim to radimo radi Allaha. Ne pitamo četvrtom, ne pitamo za mudrstvo. Što je taj propis ovako, što nije ovako? Ne pitamo. Kako je došlo vajto? Allah neće biti pitan za ono što radimo, će oni biti pitan. Ko si ti da pitaš što je Allah ovako, što nije ovako? propisuje što hoće, odnosno opet propisuje ono čemu je prije danas što nama kreta. Zato kada čujemo neki propis, kurhanski ajdanjem, hadis, tome se dovinujemo, prihvatamo i ne pitamo za mudrost. Onaj koji ispituje i hoće s togo, ukoliko ne dođe do željene mudrosti, znamo staviti. Tako. Onaj koji ispituje i draže zbog čega, zbog čega, zbog čega, a već ima neku predrasotu i male što što je on već odlučio da ja. tako dođe a nije postigao ono što je želio znao počisto da ostavi taj propis zato nakon toga je se odazovi da radi da žuri s ja. Allah subhanahu wa ta'ala zato na moj dragu što je naučio taj propis što je Allah proširio njegovo prs za taj propis O no o da je pomogao iskrenost što ga je pomogao u praktikovanju te tropsa, Pa eto monahcima iskrenim vjernim da se. Fa yun sirat sura tun fermin hu no, ejukum zadetku havihi imana kada bude objavila neka sura kada imali koji kao v monarici kume ova sura povećala iman gdje su biereni mafci med in se objavljuju sura koje sadažuju u sebi propise kume ovi propise povećala iman praktikov ne praktikov iman se neće povećať ta emel ledina amenom ve imana vom peštepši Se tiče vijednih, svaka nova objavljena sura, svaki nogi objavljeni propis, povećala ima, ovom jeste širom, on se raduje se raduje, kako vola da se naraduje raduješ propisu kad te Allah tim propisom izvodi stina na svijetu. Kad ti Allah s tim propisom otvara čisti put do dženeve, se ne raduje. I treba da se raduješ, bo se negdje U blizini ili daljenih organizuje neko predavanje od koje ćemo imati koriste. Sigurno ćemo imati koriste. Ili. Grabije rukama i nogama dalje su. Allah ti imer prči i do džene. U ovom je strpšenom, njen se radi. Hm. Zatim, ima joško tih pokazatelja, ali ovaj također pitanak. Dakle, od poštivanja onoga što čujete, što učini što radi, radi Allah, kako je radio poslanika i radi srvacom. Jeste, ako mi ne znamo o tome da ne govorimo, o tom znanju, ako ne znamo, nismo naučili, nismo sigurni da se sustitu. Od znakova štivanja, vjelje, jesestanje. Govorimo o vjelje, osim ono što znamo. Vjeru koju učimo i ono što naučimo, ono što pitamo, nije nam bilo jasno, zatražimo dokaz, skažemo se dokaz što je korana i sunneta, o tome govorimo. Ono što znamo sigurno, o što sigurno vidimo mjesec, upo dana, o tome govorimo. Tako vam Allah. Kako da čovjek vrši do svoje vjeri? Žrdi da poštuju svoju vjeru. A moja vjera najdrago cijenija, najiskupo a priča o vjeri tako da. I tako lako, svi muslima ne puteo. tako danas se zna ko priča o medicini, zna ko priča o ekonomiji, zna se ko o ovom i onom, onome, o vjeri, svako stiče. I to je dokaz koliko je nama vjera s Mi danemo dokaz koliko je na nas vjera Da imamo nešto posebno, dragocijeno, stupocijeno, ne znam, platili smo mnogo, dobar dio svoga života, potrošili, proveli, da bismo došli do tog novca i kupili to nešto, ne znam, auto. Uvijek, <tipun> ne Audi. I pokvariti se, režiš, ni, kod svakog majstera, bilo koje, 10 godina u ti trapio zato da skupiš da kupiš posebno auto u njemu. Sad provodiš neke sve najljepše dana života i pokvari se i ti pus putama negdje ne, nego ideš, voziš serviserov, a ovdje je serviserova, cjede se napraviće ti veći galaj, nego što si imamo. Voziš čovjeku koji je stručan za to. Sjedi pre čovjeka, slušaju čovjeka, pitaj čovjeka koji je stručan za to. No je I nemoj da ti budeš od tih svih koji pričaju u vjeru. Govori ono što znaš ili se sustenuje. Brodni krokranski ajetip, ja gdje si poslanika, ali se ovako mi govori, a s hlaba govori nam o tome. Ukazuje nam na to da ne smijemo pričati, o vjeru i ono što znamo. Ono što ne znamo. Ono što znamo, sigurno što smo objeđeni tome, o tome pričati. Brodni krokranski ajetip walata kumali salate bihi anka sam'a wal basar wal fuqata ne znaš doista i i bi i razom za sve to što je čovjek biti Je za potrošiti pa mora ne mora znači zapaste možde bude i za regena valke okay. je za šta pa uh, mora se zakon nema raznaših zapaste samoveznih koji značaj ima valk koji je fat uh, pattern je, je naši, Ajde, za nešto za potrebe nema Hajde pa uspemo da tek te konez Ilal ladina amanu wa habiru salihan wa tawassut taqut ya sa istari kod nasutri lata salim hak moze ylat kodna baca لنتذكر تطق تقر في لفظ فاستمر نقول كل وجه كل وجه او لا تضحك ovađadek, nije ovađadek. Illa ladina amanu mu amiru saliha vatavasao il hati vatavasao visao. Šta ovdje vao? Ajde, čak ćeš preznam da? Vidi, dođu ti, to je divi. Isus, to je spravnije mišljenja. Kažu, evo, ovaj vam je arid, zadnji arid, svoje vas sad dokaz da je Allah kaže, osim onih koji vjeruju i vi kažete da je ovdje veznik. i onih koji čine dobra djela, kažu, vidite, Allah je ovdje posebno spomenuo djela, posebno iman, odvojio djela od imana i koji preporučuju istinu i koji preporučuju zbog. Ovo je veznik koji pretrazumijeva sve ovdje novo, a faje za radu kažemo, ušao je taj i taj, prebno je Muhammed unuar, ali ju, u souzaed, u Dati, i ušte su zajedno ne zna se koji je prvi. Znači i veruju i čine dobra djela i priporučuju sve zajedno. A fa? A, fa, a na primjer, ako veruju, onda čine dobra djela, onda priporučuju sve. Dakle, možda. Pa da. joj mi došlo u Anor, pa naradi peska u Ahre Zika i kuska Sutra, preko se, dogodim da je opad. Fa je za požurivanje. Harfa, vi pratite, da to je kur'anska, gdje je došlo va, gdje je došlo fa. Harfa ima funkciju požurivanja. A ovdje, konkretno ovdje, odmah pitajte. Odmah pitajte učenja koji ne zna, ne, mi raspravljamo ili dva je vam piseta od vas, ne odnam da on Na večer, u tola dvarnestna, ne znam, mi dosta vraća iz pozara i sam džaka poruke. Jedno večer u tola dvarnestna, srca mi zaglavljao, boli se ga znam, muške, muškoj dijete je nešto bilo, svao. Ja čitav dana, na gremu, letim tamo vama, ali šalje pratko pitanje. Kaže, evo mi sjedljali za kamom, sad i raspravljali nešto ja sam rekao, ja sam zbog toga tom drugom, svojim raspravljali. Sad ću vam Ajde, že kruvečkac. Kaže, što se Merijema pokrila kad je rodila i sada, a prije nije bilo, je... A i moj druge, kako je U pologlarni što je, što se Merijema pokrila poslije, a nije bilo prije. Dakle, raspragati, upuštati se unike stvari, nema potreba. Ovdje tjeste, lukne, tjepri, je prst, ali, ja, prikri inkunštumila, pražem vas, to ne A ovdje je pravilo izdepsiraju. Se, se, se, se na to sve. Pravilo izdepsiraju, zadnji matos je lasa. Spominjan je posebno nakon općenitoga. Spominjan je posebno nakon općenitoga. Allah je prvo spominuo općenitoga njima. A zatim nakon toga spominuo dobra djela. I ovaj vajt je naproti dokaz protiv njih koji kažu a, ovo je dokaz da djela ne ulazivima. Ne. Ovo je dokaz protiv vada. Djela ulazivima. Allah je spomenuo općenito, je ima, zatim je spomenuo posebno djelje. Kada se spomini posebno nakon općenito, želi se ukazati na važnost tog posebna koja je ovo dokaza nas, ne može biti iman bez, bez djelje. To što Allah o Surijel Bekari, tako, na kojoj, na 15 bestancij Kroano, spominje Melike i spominje Mikaila i Dževrilana, on spomina Melita, tako. Spominje Melita, Dževrilan i Mikaila doklaže na njihovu važnost je svinjak. Um. On das počinje u Poslanje isteni u nemojte slijeti šehranske stoklade. To isto vam je ono otvoreni neprijatelji, od vas na zloho, na razvrat da u vlohu govorite na razvrat. Kad god se upustiš u razvrat, kad se upustiš da ti nešto govoriš, a znaš da vam ono, ne znaš, kako je onaj rekao vam ono u Selebi, da je Allah, ti dobra znaš, da ja dobro znam, pa ti laš. Kada pitao, je pital, Ano um, da Asa, što je objavljeno vašem drugom. Pa je citirao, citirao je li Suru? Žobno. Žobno. Tam tako. Citirao li koja je bilo Sula? Sula. Mislim da nije Sula. Pila, nego je Sula. Kura je Asa. Mislim da je baš Sura i Asa bila. Pa je onda on rekao, ja vrba, ja vrba. Kad god počneš nešto da pričaš da znaš da ne znaš, daj dolkaš iz Kur'ana i Nisa, ti Ostaje se to. Šeji te postići. Nemojte slijeti šejičan u Ristofu, doista da mi nama otvori nekijatelj. On vas postići na slo, da u Allahu govorite ono što ne zna. Rizk reći ajtsuri ala rafa, tako, opasana je, kuli innama harlama rakil felahše ma baha minhamo nabatna dolif meh. Recit, doista moj gospodar zabranjuje da se čini je razvrat i tajan i jalan. Zabranjuje za, za grijih na upravljanu primjenu sili, zabranjuje grijih, zabranjuje širk da mu činite, o čio je do svojnosti nije odjavljeno nikakav dokaz i zabranjuje da govorite o on njemu ono što ne znam. Kaže Iknob Džabze, uzavljeno Mesiru, zabranio je vam da govorite o njemu, ono što mi ste sto Allah zabranio govor o njemu, kaže Iknob Kajm, uk je ramal na laklini, na 39. stranici. Kaže o njemu, njegovim mene, njegovim suzstvom, njegovim šarijatom, njegovim nadam, njegovim satranom. I zanimljenej konstatácijim nevka ima kada kaže, da je Allah ovom ajto poriedal o rijeche od najmankšej zunajteži. Vzpomenutých 5 rijecha Allah je poriedal o najmankšej zunajteži. A je najtaži rijech, vzpomenutom ovom arietu, govoriti o allhoj viertezna. On aj kvoji govori Allah je uverivé zdania A naj koji upao u širke, upašte u svaki grib. A naj koji upao u u svaki grib, govori o novoj vjerbe znanjima, dozvolit će je razvati tajnija, dozvolit će sile. A i čafir, žena, na majhalo, tako, da mi govore, i sl. Za to dobro se, dobro se. Staći vam obje, da, da će vam Must